Capitolul 5. Pe preoții cei dintre voi rog ca unul ce sunt împreună preoți și martori al patimilor lui Hristos și părtași al slavei cele ceva să se descopere, păstoriți urma lui Dumnezeu dacă în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu nu pentru câștigurât, ci, ci din dragoste, nu ca și cum ați fi stăpân peste biserici, ci pilde făcându-vă iar când se va arăta mai marile păstorilor, veți lua cu una cea neveștesită a măririi. Tot așa și voi, fiilor domnicești, supuneți-vă, preoților, și toți unii față de alții, îmbrăcați-vă într-o smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dăhar. Deci smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalți la timpul cuvenit, Lăsați-Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi. Fiți treci, privegheați, potrivnicul vostru, diavolul, umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, căruia stați împotrivă, tare în credință, știind că aceleași suferințe îndură și frații voștri în lume. Iar Dumnezeu, la tot harul care va chema la slava sa cea veșnică, într Hristos Iisus, El însuși, după ce veți suferi puțină vreme, vă va duce la desăvârșire, să vă, vă va întări, vă va împuternici, vă va face neclintiți, a Lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. v a -am scris aceste puține lucruri prin Silvan, pe care îl să puteți, frate credincios, ca să vă îndemn și să vă mărturisesc că adevăratul car al Lui Dumnezeu este acesta în care stați, biserica cea aleasă din Babilon și Marcu fiul meu, vă îmbrățișează, îmbrățișați-vă unul pe altul cu sărutarea dragostei, pace tuturor celor întru Hristos Iisus. Amin.